Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah Nahmaduhu hamdan kasiran Tayyiban mubarakan fi Min as-samawati wa min al-aruh وَبِهِ مَا شَاءَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدٍ سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ اللَّهُ بَشِيرًا وَنَزِيرًا فأبدل الأمانة ونصح الأمم وجاهد في سبيل الله حق جهاده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمدين Walaupun Allah dan orang-orang yang setia kepadanya, dan orang-orang yang mengikuti ajarannya, dan mereka yang berpegang teguh pada ajarannya, dan mereka yang berpegang teguh pada ajarannya, sampai Allah, Subhanahu Wa Ta'ala kerana pada pagi yang mulia lagi berkat ini, walaupun dalam suasana hujan, kita tidak berganjak untuk kita mendalami ilmu Allah. Mudah-mudahan dengan sikap dan semangat yang kita tunjukkan ini, akan menjadi bukti yang besar apabila kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala nanti di pagi yang mulia ini marilah sama-sama kita memerhati beberapa potong ayat-ayat suci Al-Quranul Al Karim dan saya cuba memetik di dalam suratul an'am bermula daripada ayat yang pertama yang insya-Allah akan memberi manfaat yang besar khususnya kepada saya sendiri dan kepada kita semua untuk kita membina kehidupan kita ini insya-Allah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 Maksudnya, segala puji bagi Allah, Tuhan yang maha mencipta segala apa yang ada di langit, dan juga mencipta bumi dan segala yang ada di dalamnya. Dan dijadikan kepada manusia adanya kegelapan-kegelapan. Dan di sana adanya cahaya. Kemudian orang-orang yang kufur dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka cuba menyamakan Allah dengan sesuatu perkara yang lain. Hadirin dan hadirat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah selain suratul an'am Allah subhanahu wa ta'ala menurunkannya di Makkah al-Mukarramah ayat yang diturunkan di Makkah ini seperti yang kita tahu menceritakan soal-soal yang menyentuh akidah kerana dengan akidah sahaja manusia boleh bertahan lain daripada akidah, mereka tak boleh bertahan. Dengan semangat, barangkali boleh bertahan dua-tiga hari. Lama-lama pun sebulan. Semangat ini, ia mudah dicairkan. Mari duit semangat tak tahu di mana. Mari perasaan takut semangat tak tahu di mana. Allah yang Maha mengetahui kerana dia yang mencipta manusia. Bukan doktor yang buat manusia, bukan malaikat yang buat manusia, yang mencipta manusia ialah Allah. Allah dia tahu di mana kekuatan, di mana kelemahan manusia. Maka sebelum daripada umat Islam berdepan dengan banyak perkara di dalam kehidupan mereka, Sengaja Allah jadikan perjalanan kerasulan Rasulullah ini bergerak di dua zaman Yang pertama di zaman Mecca Yang kedua di zaman Madinah Madinatil Munawwarah. Zaman Mecca ancaman dia tidak banyak Walaupun kita tahu ancaman di Mecca Bilal bin Rabah dianyayai begitu rupa tapi di Madinah lebih mencabar. Lebih hebat. Semua cabaran yang ada di Mecca ini wujud di Madinah. Tetapi tidak ada cabaran di Madinah al Munawwarah ini bukan semua wujud di Mecca Al-Mukarramah. Sebelum daripada umat Islam berpindah ke Madinah, Allah maha mengetahui di Madinah umat Islam akan menang. Islam akan berdepan dengan kesenangan. Umat Islam akan berdepan dengan habuan dunia. Kok kita panggil duit, kedudukan, pangkak, darjat, menang dalam medan peperangan, ada harta ganima, peluang perniagaan yang banyak. Semua ujian ini tak boleh dihadapi oleh umat Islam melalui semangat. Sejarah beberapa kumpulan Islam yang semangat di Madinah ini, ada di antara mereka yang jadi munafik, Ada di antara mereka merupak. Ada di antara mereka ini berpaling tadah daripada medan peperangan. Maka Allah yang maha pemurah, maha penyayang, Allah jadikan sebelum daripada umat Islam melalui zaman Madinah Allah tetap sejak daripada azali misti umat Islam melalui Makkah dan di Makkah ini Allah menurunkan beberapa surah yang mempunyai keistimewaan tersendiri mempunyai kehebatan tersendiri yang tidak dimiliki oleh bangsa lain yakni oleh bangsa yang belum menganut ajaran Islam oleh manusia yang belum menganut ajaran Islam kekuatan akidah tidak dimiliki oleh Rom kekuatan akidah tidak dimiliki oleh manusia yang duduk di Parisi yang berada di Yaman, yang berada di India di zaman itu yang bertaham memeluk agama Islam Di antara kelebihan yang besar Allah menurunkan kepada umat Islam ini suratul an'am Yang memberi simbolik yang besar Yang menjadi tanda-tanya Kepada umat Islam yang beriman dengan Allah Mengerpun nama al-an'am kepada surah di dalam Al-Quran Al-an'am ini maknanya lemukubah Kambin biwi Al-an'am binatang ternakkan. Sebab apa tak berboh nama surah Malaikat ke? Sebab apa tak berboh nama surah yang mulia? Surah Karamah ke? Karamah maknanya mulia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Yang pandai menyindih manusia. Allah buat mari dengan nama Al-An'an iaitulah binatang-binatang ternakan supaya umat Islam dan seluruh manusia secara umumnya bila tengok Al-An'an anam beratali yang jenis orang yang iman dia sempurna maka dia mari berasa bahawa memang Hidup kita diri kita ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala kadang-kadang dia letak martabat yang sama seperti mana aiwan yang lain maka kita mikir, "Bapa Allah sebut kita ni walak karramna bani Adam." Dalam masa yang sama Allah muliakan manusia. Mudah-mudahan hari jawapan bahawa aku ni mulia yang pertama kerana ada akal, yang keduanya kerana agama lain daripada dua ni kalau kita buat dua ni maka sudah tentulah mertabak manusia dia akan jadi satu darjah seperti mana binatang orang yang ada iman dia mari mikir bagaimana guna orang yang jenis panah bagaimana jenis puang dan Tuk Ismail lagi jenis puang bila dia mari tengok al-an'am Allah dia kata Lagu mano nak ko boboh al-am'am yakni nak bunyi tolek. Nak turun kepada manusia nama al-am'am, nama menata. Mudah-mudahan dia berazim. Panah kemudian Dia lagi rasa. Lagu mano ayak adanya berat lagi kau kata aku mudah-mudahan dia akan baca Al-Quranul Karim dan mudah-mudahan di antara benda yang paling menarik di dalam suratul An'am macam-macam cara pendekatan Allah bawa kepada manusia supaya manusia boleh fikir kebesaran Allah dan kehaibatan penciptaan Allah di langit mahupun di bumi ini kelebihan yang ada sebab itu bila Allah bawa nama Al-An'am Tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala dia setaknya, setak dengan Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardu Setak dengan Alhamdulillah Serupa ketebuah jemaah Allah setak dengan Alhamdulillah Maha suci Allah Yang mencipta segala yang ada di langit Dan mencipta segala yang ada di bumi Allah mengajar manusia supaya manusia bersyukur. Orang Islam baik, orang bukan Islam baik. Setiap orang manusia hatta hewan. Bila mereka hidup atas muka bumi ini. Kalau kita nak hitung ni'ma Allah memang sama seperti mana Allah sebut. وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ la تُحْصُهَاً Nekmat Allah ni kalau kita nak bila Jat daripada kita muda Sapa kita mati Tak habis kita akan bila Pak pagi ni saja, ni Daripada kita celik mata Pagi tadi Kalau kita nak bila Sapa lagi Sapa lah ni Kita duduk sebab ngajar Tak boleh nak bila Imal kita khabar Imal kita tak khabar Tak boleh nak bila Ujjah tu, Kita boleh nyawa malik Cuba kalau kita nengang Turun-turun Rumah kuat kalau seteru mepe talih mari pak mengajar nak orang usut tu atas Kalau ada tanah 10 hektar dia kata musluk tanah 10 hektar ni segar. Serulah aku. Cerita bosah Allah oi. Tapi kita ni pesan kalau tak gagah tak boleh nak Tuhan. Kita gagah nak lopak Lopak sana Lopak sini. Persis manusia. Sebab itu Allah jada mula-mula sekali Allah sebut Alhamdulillah cuba muhinga nikmat yang kamu ambil di dunia ini waktu kamu hidup kamu nak bersyukur kepada siapa? Ujah Amerika akan buat Kajian Malaysia akan buat no. Allah yang buat sebab itu kamu kena kata Alhamdulillah segala puji bagi Allah sehat kita orang kata mereka hebat Amerika boleh menyembuhkan. Penyakit gaya dia sekarang ini dilanda oleh seteruk yang begitu dahsyat. Tak boleh. Kalau siar tu siar. Siar sia, sia, mata patut pergi pulak. Tapi mudah matilah kau ya, dengan Amerika pun mati. Sihak. Presiden Bush, dia tak boleh nak bagi kesihatan kepada orang lain. Kerajaan Amerika ke Britain ke mana-mana kuasa besar. Dia tak boleh nak bagi nikmat. Sebab itu Allah saja. Mesti kamu bersyukur kepada Allah. Mesti kamu ucap Alhamdulillah. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kita lengok langit. Sama words. Allah sebut. Lengok langit. Apa yang ada di langit? ada pula. Bola je ada. Matahari bintang sekali sekali bakal kalau kita nengung kalulah matahari yang wak nyayu. Tak betul Duduklah Allah sokmo dunia Tak ada sia, ah, tak ada malas. Sia sokmo. Panah ceceh sokmo. Mati kelah habis kita. Tak hidup Dunia jadi puruk peranah habis. Puruk peranah. Kalau tak ada malam, tak ada sihat, jadi puruk peranah habis. Nak nikah musim mana, tak tahu? Seperti mana Ustaz Mak tu sebut tadi. Nak butuh pun payah. Eh, dia jadi payah belakang. Nak atur, nak atur lagu mana? Nak ngajar. Pagi Jumaat lagu ni. Hari Jumaat pun dia jadi tak ada. Kalau dia tak guruk ke ni. Nak mayari satu sama. Dunia jadi pun nak habis Kita nak tidur Orang lain buat kerja muka siap semua Orang lain nak tidur Orang lain buat kerja Tapi Allah atur comel Ni siap Kita pakat gelap belakang Tengah malam Pukul 2 malam Pukul 3 Kita tubik kata baru So ni sepi Orang pakat tidur belakang Kalau ada orang tak tidur pun ah, Mesti ni penjenayah ni Ada kerja tulip Allah minta Begitu juga wal-arum Waktu muka je bumi bau miyakuhi hey manusia Kita kena tengok Allah buat atas muka bumi ini Berbagai-bagai nekmat yang begitu besar Macam-macam dah dia bui kepada kita ini Nekmat yang tak mampu sama sekali Kita nak itu Kita turun sungai ada air Saya nak sebut air soy Buklah air tak soy Air Cuba kita bayar dalam kepala kita satu hari, kita celik mata, turun sungai kering. Runggah di atas loji air kering. Buku apa air kering. Sepertimana Allah pernah mengajar Bani Israel di dalam suratul Ma'idah. Bila Allah buat turun sejenis makanan daripada langit, Allah tak syarak kepada Bani Israel. Mungole makan tapi syaratmu jangan awak balik kamu. Imam Ibnu Katsir kata di ikan huth yang besar yang telah dimasak. Telah dimasak, maidan minas sama. Atakunulanya ai dan li awwalina itu ayat tu. Maka hendak makan banyak mana tapi jangan tebel susuk jangan tebel awak balik. Syarat dia jái, susu, jangan susuk yang awak baliklah. Keroh lah nak keroh Saya ramai mana Nak beranak ramai mana Gimakar Tapi jangan buat balik Dan Nabi telah bagi jaminan bahawa makanan ini akan tahan Bukan macam makanan atas dunia Basi dan sebagainya Dia akan tahan lama Tapi bila manusia ni dia, dia makan dia berasa lemuk manis Lemuk manis Adalah dia dalam kepala dia Dia kata kena susu yoghurt sikit-sikit Makanya Nabi tak tahu Ada di antara mereka semua Membaju ada di antara mereka cuba gali-gali-gali pasir dia boh dalam pasir. Nanti bila makan dia ni habis dia pergi korek pula pasir. Sebab manusia musyir bukan dalam lo ni, jak di situlah gebung ni dia, dia mato lain. Dia lalu luk. Tahu agama mana? Daripada zaman dulu. Menyebabkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun bala kepada Bani Israel Allah keringkan air. Keringkan air. Satu riwayat mengatakan mereka turun ke sungai-sungai Mereka gali telaga sehingga leluh. Gali telaga ini mati orang. Okay? Tak berair-berair. Maka tinggallah air yang sipil di rumah. Orang oh, yang sipil air sebelah di, buat mandi dok, dah. No. basuh pakaian dok, hidup no. Dia boleh kira hidup dia. Orang oh, yang sipil sebelah di, dia kata, Hmm, aku bini aku anak-anak aku ni duduk ibu hari. Lepas pada tiga hari ni gerenti mati. Sebab apa? Tadi ada, ada orang mati. Kerana kebun orang. Tak ada air. Mari orang mati juga. Dia dia boleh itu. Dia akan hidup tiga hari. Sapa tiga hari mati suruh. Orang yang sipil banyak sikit. Dia kata aku boleh hidup seminggu. Aku boleh hidup semula. Sehingga berlaku. Allah nak sebut nekmat dia. Ini nekmat ujian Berlaku seorang. Dia. dia mempunyai harta yang banyak. Harta yang banyak. air dia ni habis ya. dahaga air lah Allah Allah lah. Dia sanggup bagi semua sekali harta dia ni semata-mata dia nak ambil air ni satu bejana Satu bejana ni orang panggil segayu lah Bejana ni hok buat bekah-bekah minum air hok hok arak dia minum air gitu Dia sanggup bagi semua sekali harta dia semata-mata air segayu di mana dia boleh tamu umur dia sehari kalau dia tak minum hari ini mati hari ini Kalau minum esok mati juga Cuma esok dia mati Dia saluk bui habis ricin harga dia Ini ni'mat yang Allah dedahkan di dalam Al-Quranul Karim Wahai manusia cuba kamu tengok Apa yang ada atas muka bumi ni Ni'mat yang Allah anugerah kepada kita begitu banyak Yang jangan sekali-kali kita tomoh dengan nekmat yang tidak dianugerahkan oleh Allah Tiba-tiba kita tomok Kita ambil satu benda yang tidak direstui oleh Allah Maka Allah akan menutup pintu rezeki kita Selepas daripada Tuhan ada dua sikit Bagaimana nekmat supaya kita ni memikir banyak sikit Allah dia sebut Waja'ala zulumati wa nur Wahai manusia, aku jadikan kepada kamu ada zulumat Allah sebut zulumat. Orang yang mempunyai asah bahasa Arab kita tahu, zulumat perkataan jamak. Kegelapan-kegelapan, banyak kegelapan-kegelapan. Mari anwar, dia sebut sa dia anwar, dia tak sebut anwar. Bahasa Arab tak salah kalau dia sebut Allah buat Tuhan ayat, wa ja'aladh-dhulumati wal anwar. Tak salah. Tapi Allah sebut, وَجَعَلَ الظُّلُمَةً بَنُّوْاً وَالْنُّوْتِ سَوْجَةِهِرُ Al-Imam al-Shahid, Sayyid Qutub Rahimahullah, Dia buat beberapa penjelasan kepada kita supaya kita ni boleh fikir. Dia kata, Zulumat, Zulumatun Qasirah. Kegelapan-kegelapan yang begitu banyak yang melanda manusia, yang boleh merusakkan manusia. Allah dedah dalam Al-Quran, selepas daripada Tuhan, diawaya beraka kepada manusia. Nekmak yang ada di langit, nekmak yang ada di bumi, dan kamu kena bersyukur kepada Allah. Mesti kamu kena sebut Alhamdulillah, maka Allah bentang terus di hadapan manusia supaya kita beringat. Wahai manusia, di sana ada zulumat kegelapan-kegelapan yang banyak sebab itu Rasulullah ketika duduk di Madinah Nabi kita bila sekali-sekala dia masa dia lapar dia ajak sahih-sahih ni jalan Sapa di bawah pukul kurma, Nabi kita ni dia ambil kayu, dia gari satu pendapat kata Mekuk, satu pendapat kata Madinah tak apalah aku, saya pun tak sifatnya sebab benda-benda khilaf banyak dah Ustaz mak sebut tadi. Pokoknya Nabi kita ambil kayu, Rasulullah kata wa anna hadza sirati mustaqim. Ni jalan kon ni, nak garing. Patut dia garing. Supatullah ikat, kiri dan kanan bercabang-cabang. Semua sekali hak ni, wa la subul fa tataraqa Ini adalah jalan-jalan yang menyesatkan kamu. Jalan ni banyak. Dalam suratul Al-An'am daripada awal lagi daripada Mekah. Dari pada Mekah tadi. Allah menjelaskan bahawa wa ja'alaz zulumat di mana Allah jadikan kepada manusia banyak kegelapan-kegelapan. Zuluma di sini bukan tengam malam. Kegelapan-kegelapan yang melanda manusia. Al-Imam Syaikh Sayyid Kutub ini bila dia mengarang kita Fi Zilalil Quran, adat depa saya ni saya bawa. Cuba kita bayar seorang yang menulis tafsir waktu dia berada dalam penjara di Mesir. Duk na leji. Ji di Mesir ni dahsyat. Dahsyat. Penjara di Mesir ni dahsyat. Nak kecil, nak berok-berok dalam tu dia tajuk ane mituk dengan jaga nak tobik semata ha dengan order nak tobik semata nak ga air dak mu begok begok dalam tu mu nak cincin dalam tu kalau lapai patu dalam berjalo pula dia bukan tok seorang dua orang tiga duit penjalo kurang lebih sedepok tak sedih sedepok dia boleh bubuh sampai lima orang tak leh nak duduk nak duduk tambuk nak duduk chocoh pun tak muak jangan kena tidur kena so, duduk cacian mak duduk, ha? dua tahun ke tiga tahun setengah daripada yang diantar begitu rupa caca. sehingga mereka ini ada diantara mereka mati diantar al imam Syahid saya kutub duduk dalam penjara ketika mana dia diseksa begitu rupa macam-macam penyeksaan dibuat tiba-tiba dia mentafsirkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala kita boleh bayar bagaimana khusyuk bagaimana ikhlas Bagaimana jujur Dan Syed Kutub di waktu itu Waktu dia mentafsirkan Al-Quran ini Telah diberi gambaran bahawa Dia tak akan dibebaskan Dan dia akan dibunuh Dia akan dihukum itu Dia nampak mati Dia mentafsirkan Al-Quran dalam suasana ini Sebab itu Abdul Hamid Qish Seorang ulama mutaakhir di Mesir Allah Ya Rahamuh yang baru meninggal dunia dia mengatakan apabila aku membaca Fi zilalil Qur'an Yang dikarang oleh Al-Imam Sayyid Kutub Aku rasa seolah-olah Al-Quran Diturung oleh Allah kepada malaikat Dan malaikat baca kepada aku sendiri Sayyid Kutub Yang dipenjaga kerana politik Yang dipenjaga kerana urusan Nak menyelamatkan manusia Di negara Mesir yang dilanda dengan zulumat yang begitu banyak. Kedelapan, kedelapan, yang berbagai-bagai. Dia mentafsirkan ayat ini. Al-Imam Musyaiq Sayyid Kutub mengatakan bahawa zulumat ah, yang ada ini terlalu banyak. Zulumat yang begitu bahaya, yang dia sebut, yaitulah din ila mujarradi masyairin wa syairun wa farduhu min waqi' al-hayaah yaqata yaitulah memesongkan ugama supaya ugama ini semata-mata menjadi syiar saja ugama ini jadi syiar saja dan ugama ini dipesong terus daripada landasan kehidupan manusia kalau sebut demo orang Islam Islam kawan syiar apa bukti kamu Islam waktu BIC? Oh, tengok. Agama kau Islam. Kehidupan dia kata saya Kutub dipenuhi oleh zuluman. Kegelapan-kegelapan yang banyak yang mari daripada timur yang mari daripada barat. Pengaruh-pengaruh yang terlalu suka untuk dibenung oleh umat Islam sebab itu Al-Imam Syahid Sayyid Qutb ini dia sebut lagi Dia sebut "ja'u ila iqamati angzimatin wa awdati fil mantafah kullaha". "Tatazaya bi zayl Islam". Dia kata datangnya peraturan-peraturan fashion dan gaya budaya dan tradisi yang melanda kawasan umat Islam ini di mana mereka berpakaian Islam berpakaian Islam dan kadang-kadang mereka juga bercakap soal akidah wala tankirud dina jumlah mereka tidak pernah membohongi agama, mengengkari agama secara total secara menyeluruh agama tidak diperangi secara menyeluruh baik Al-Imamu Syair Syair Kutub ini dia buat ha, dia sebut lagi Tahta hadas sitarul khadir Tinafidhu jami'il masyru'at alati al asyarat diha mu'tamaratu tabsyir wal-brotokul as-suhyuni dia sebut umat Islam kena ingat, kena berwaspada. Di mana perancangan-perancangan, masyruat, perancangan-perancangan yang rapi. Masyruat ini, kalau untuk projek bangunan, masyruat ada dengan plan, ada dengan epitik, ada dengan segala-galanya. Perancangan mengusahkan umat Islam ini, Al-Imam Musyahid, dia sebut masyruat. Masyuruan ini dibincang dengan masa dengan panjang lebar Oleh golongan-golongan Kristian -golongan Dan begitu juga Dibincang oleh golongan Yahudi Melalui protokol-protokol Yahudi Melalui kenyataan-kenyataan resmi yang dikeluarkan oleh Yahudi Dibincang secara masa, secara halus untuk diserap kepada umat Islam Sejarah kekalahan Yahudi dengan Kristian di dalam peperangan ini cukup masa dibincang Oleh pihak Tabshir dan juga pihak Sufyun Pihak Yahudi dan pihak Nasrani Dia bincang Dia faham, dia reti. Umat Islam ini kalau lawan melalui persenjataan mereka tak akan menang Sejarah daripada dulu sehingga kepada sekarang Daripada dulu Zaman Sayyidina Umar Dalam peristiwa Al-Ahdul Umariya Al-Ahdul Umariya Bagaimana pakatan di antara Yahudi dan Nasrani Bertembung dengan kerajaan Islam yang dipimpin Oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab an, Sayyidina Umar dapat mengalahkan mereka Salahuddin Al-Ayubi Bala tentera yang sedikit dapat menguasai dunia. Amerika Syarikat. Kalau Rusia. kalah di Afghanistan. Ini sejarah mereka baca. Mereka buat satu perancangan yang disebut oleh Sayyid Kutub Masyuruan Satu perancangan kepakaran Pakar-pakar di kalangan mereka Bagaimana nak mengunturkan umat Islam Yang Allah sebut zulumat Supaya kita beringat Kegelapan-kegelapan yang banyak Jangan kita faham zulumat ni minral Zulumat tak osa Zulumat tak semaya Itu salah satu daripada zulumat Tapi zulumat ini banyak Yang bahaya kata Sayyid Kutub Iaitulah serangan-serangan pemikiran yang dibuat secara mesyruat. Secara terperinci, secara terancang. Yang dirancang mempunyai strategi yang licik, perancangan yang rapi. Yang didalangi oleh Kristian, yang didalangi oleh Yahudi. Mereka membelanjakan beratus-ratus bilion. Untuk melemahkan umat Islam. Untuk melemahkan negara-negara umat Islam. Dan mereka ini tidak mengengkari agama Islam secara keseluruhannya. Dia tak pernah hikmah secara keseluruhan. Sebab itu baru-baru ini. Kita dengar kenyataan daripada Presiden Bush. Dia kata dia memberi sokongan sepenuhnya kepada Islam Hadari. Siapa yang sebut Presiden Amerika Syarikat, Presiden Bush. Yang disebut oleh seluruh para alim ulama Islam, Dr. Yusuf Qardawi. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Syekh Abdul Hamid Fish sebelum dia meninggal dunia. As Syekh Shah Rawi, sebelum daripada meninggal dunia. As Syekh Muhammad Ghazali yang sebelum daripada meninggal dunia baru-baru ini. Sepatah mengatakan musuh Islam yang paling besar di zaman ini ia itulah Bush. Yang mempunyai ejen sendiri. Yang mempunyai kekayaan harga benda semata-mata diuntukkan kekayaan ini untuk melihat umat Islam terhubung, untuk melihat agama Islam ini menjadi agama syiar begitu, jangan menjadi agama yang berkuasa. Kita boleh bayar dalam pala kita bila dia mengeluarkan satu kenyataan resmi bahawa Islam Hadhari yang ada di Malaysia ini dipersetujui oleh Amerika Syarikat 100% Orang yang menaja Islam Hadhari pulak luar lebih dulu Kita letak batu lagu mana dia buat ni Maknanya selali Sebab apa? Sebab Bush dia tahu protokolat Yahudi. Apabila mereka buat satu kajian dengan dikeluarkan perbelanjaan yang banyak, dikaji melalui fakta-fakta mereka, bahawa Islam tak boleh dikalahkan melalui persenjataan. Tak boleh. Tengok dia masuk, lu benar. Masuk, lu benar kalah Tak boleh pergi masuk lu benam kalah Bergabung di antara Amerika dengan Israel masuk lu benam lu benam ada apa tapi kalah Lalu bila mereka buat kajian di mana umat Islam ada sejenis kekuatan di dalam jiwa mereka Iaitu kekuatan iman dan akidah Ini orang Islam ada dan di dalam iman dan akidah ni dia ada macam-macam. Dia ada jihad. Bila sebut mati syahid, bergebuk. Bergebuk. Nak bertemu dengan Allah, nak bertemu dengan para malaikat beria-ia nak lihat secara cepat bagaimana syurga Allah subhanahu wa ta'ala mereka nak masuk syurga tanpa hisab kerana orang mati syahid bukan saja dia digeranti masuk syurga akan tetapi orang yang mati syahid satu riwayat mengatakan dia boleh menyelamatkan 70 orang yang masuk neraka boleh dipindah ke dalam syurga Allah ini satu benda yang bahaya menyebabkan suhiyuh ini, Golongan Yahudi dan Nasrani. Tabsyir, Yahudi, ya, tabsyir Nasrani dan begitu juga Sohyuni di kalangan Yahudi. Mereka kaji. Benda ini mesti dibunuh di dalam jiwa umat Islam. Kena bunuh, kena hapuskan perkara ini. Saya kutu, dia sebut dalam kitab, dalam bahasa yang panjang. Saya sebut dia punya maksud. Di mana mereka cuba merusakkan umat Islam ini Yang paling bahaya sekali dibawa kepada umat Islam ini Hiburan-hiburan Dia buat mari hiburan-hiburan yang banyak Ini Zuluh Kegelapan-kegelapan yang akan melanda umat Islam Hiburan diperkenalkan kepada umat Islam secara, secara luas Secara menyeluruh Menyebabkan di waktu itu semangat iman Semangat jihad yang ada di dalam jiwa umat Islam ini Akan terhafiz daripada masa ke semasa Daripada masa ke semasa Daripada masa ke semasa Apabila tajuk benda ni, Maka dia boleh buat apa-apa Dia boleh buat apa-apa Dia nak beli orang Islam Bila-bila masa dia boleh beli orang Islam dia nak ugu orang Islam bila-bila masa dia boleh film mang orang Islam kerana benar kekuatan dalaman ni tak ada kalau kereta kat body comel henge ni bubu nak pinjai awak belarak ai mapuh body comel jangan kira besio henge bubu ge ge ge ge makan selenda dah la makan selenda tiga selenda boleh hidup jalan tiga selenah makan selenah pun tak bila tak luk tak nak buat kerja nak belaluk tak boleh nak pergi jalan tak boleh nak buat tu tak boleh nak buat sepaya boleh tak boleh ada kereta kat tu je ya. dan nama mereka dia luk orang Islam ni setadak aku ni Islam tapi nak buat kerja tak boleh Kalau boleh nak buat kerja buat nak tulur orang pun tak boleh nak bina diri dia sendiri pun tak boleh sebab itu Allah dedahkan zuluman Selain daripada zulmat, kita tak sembahyang, kita tak ambil berat dengan agama, di sana ada lagi zulmat, di antaranya ialah serangan-serangan yang dirancang oleh musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dunia pada hari ini. Sebab itu sekarang ini kalau kita tengok terlalu mendukacitakan. Dalam negara kita dalam bulan Ramadan al-mubarak baru-baru ini. Kebetulan saya ada program di Kuala Lumpur siari saya lalu ikut Bukit Bita orang Melayu beragama Islam selain bukan saja tak kosong tenang hari tangan dia nyaluk minum aluk mabuk siari dalam bulan Ramadan jenayah tak kosong lagi jenayah minum maluk lagi tidak menghormati orang lain kosong lagi dengan akhlak yang begitu berat lagi dengan berapa apa semua sekali lagi sepatut kalau nak berdeh berdeh orang ni kalau nak tengok kau nak berapa orang ni hidup orang berat bominya saja ni sebenernya. tapi tak ada, tak ada tak ada siapa dia bergege mana sahabat kalau Bush kata bahawa Islam al yang ada dalam negara kita ini dia setuju 100 peratus mana sahabat Kerosakan moral yang berlaku dalam negara kita dahsyat. Kalau saya nak sebut, tak tahu ke mana. Bila manusia ni akhlak dia rosak, moral dia rosak. Tengah hari tak puasa, botol arak duk tangis, takkan nak takbir Allahuakbar. Takkan nak jihad, takkan nak mati syahid orang lagu ni. Takkan dia lawan Amerika, takkan dia nak lawan lawa musuh-musuh Islam, dia sendiri pun inilah yang berlaku yang disebut oleh Al-Imam Syahid Syahid sebagai pesanan dia sebagai wasiat dia kepada umat Islam di seluruh dunia yang membaca fizilah Al-Quran waktu dia rasa bahawa dia akan mati Syahid dia akan dibunuh serta daripada ditahan dia pesan kepada umat Islam seluruh dunia ingat bahawa di dalam agama Islam ancaman zuluman ini banyak Kegelapan-kegelapan ini banyak supaya kita umat Islam kita sedar, kita khabar bahawa kegelapan ini bukan saja tak semayah tak poso. Maknanya jangan kita marah kepada anak-anak kita. Sekadar kalau dia tak semayah kita marah, dia tak poso kita marah. Orang lain kita tak marah, jangan. Hatta Syed kutuk mengatakan, benda ini lebih bahaya dari kumpulan yang tidak sembahyang dan tak poso. Pak rasa je ni tak semaya tak kosong dia bahasa liat begitu. Waktu ro nasi ke beruk dan ni, duit ke setengah, dia bahagi dia setengah. Kalau ada kapung. Ha makan beruk mengeli lekuklah. Dia makan dah, menelik, lik, Di, maka, setengah. Dia tak bahaya kok ger. Ha lebih ya beruk. Abdullah kata saya kata. Dia, dia kura, <laughs> Di, tak bahaya kok ger. Tapi kalau zulumah yang jenis dirancang oleh Yahudi, dirancang oleh Nasrani ni, bila dipegang, hak ni kadang-kadang dia bertembung temung sesama umat Islam. Dia yang akan sebut, kalau kita ikut agama ni togok ni, lektur hara, lektur hara, dia akan sebut. Bukan Yahudi lagi sebut, bukan Nasrani lagi sebut, dia akan sebut. Kalau laksanakan Islam dalam negara ni huru hara, laksanakan Islam dalam negara kita akan diancam, kita tak selamat kita masyarakat majmuk, pernah kita dengar keluar daripada bush, tak ada so, keluarnya daripada muluk muluk orang yang sama waktu dengan bush ini yang membahaya sebab itu saya kutuk, ia besar betul-betul ia besar betul-betul Dan Allah subhanahu wa ta'ala Dia sebut wa nur Nur, soy Zulumat banyak Sepatu wa zulumat wal anwar da. Zulumat wa nur Kegelapan-kegelapan yang banyak Dan cahaya yang satu Sebab cahaya ni ad-din Inna dina inda Allahil Islam Ugama di sisi Allah Iaitulah ugama Islam Satu so, tak ada lalu yang ada di dalamnya akidah syariat. Cahaya ni adalah satu saja. Siapa dia? Penafsiran kepada Al-Quranul Karim, pentafsiran kepada cahaya yang satu iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup selama 23 tahun. Benda hak dia buat dalam tepuh 23 tahun Hidu dia, bangun dia, makan dia, bini dia, bercera dia, melikuh dia, batu dia, bani dia, apa semua sekali hak dia buat dalam masa 23 tahun Adalah pentafsiran kepada nur yang satu dan pentafsiran kepada zulumah yang banyak Taduk satu saat, satu second kehidupan Rasulullah ini Dia tidak ajak agama pada manusia tajam dia tidur dia ajak kepada manusia lagu mana munak tidur dia bikah bangun lagu mana kalau munak bikah bangun dia masuk jambai masuk tanah apa semua sekali di masjid ubik masjid ah ha, masuk madapura ubik madapura dia jadi ketua negara dia buat pelembagaan dia buat itu semua sekali panduan kepada manusia nak cerita zulumat wano zulumat ni berapa dia anu satu ni berapa dia 23 tahun Nabi kita tafsir mana-mana orang yang mari Yang mentafsirkan Anud Kalau bertanggung dengan Nabi Jawab dia tak betul Marilah siapa sekali tu. Kita nak bubur nama Begapa sekali bubur nama Kalau tak betul dengan Nabi Tak betul Mari orang kata ni Tok Wali Fah Tok Wali Fah ni dia ni, ni Tapi dia buat tak kena dengan Nabi Tak kena dah seorang rakyat Tok Wali lah Bukan Tok Wali, Tok Wala Mari pahamak boleh pahamah Tak ngajilah mana Tapi dia buat betul dengan Nabi betul dia. Ini kita kenainya Dia kadai-kadai manusia ni Tak ada sengaja sebut benda lagu ni Kadai-kadai ada di antara manusia Dia takdis beberapa syaksia Beberapa individu Yang dia rasa tagun Dia takdis benda ini Menyebabkan dia tinggal Nabi SAW dari katon itu guru KW Sudung. Sudung. Biar kawan ni tak tahu ke mana. Tinggal Nabi. Sebab itulah topik kita dengar kadang-kadang so ada orang ada ni. Berapi kuat sebab sama dia ada. Ada je gua lagu ni. Ada juga orang ni dia kira mengatik. Mengatik, mengatik, mengatik. Negeri nak jadi gapop jadilah. Orang nak jual roh banyak mana jual. asal dia boleh mengatik. Baik. Kita 4 tahun lalu. Penuh no, dengan Nabi. Dia tak kira siapa saya sendiri. Kalau saya, ajar orang. Ha? Ajar orang. Kita mengatik, mengatik mengaktik mengaktik tu bagus Alhamdulillah kita sebut Allahu Akbar kau, la ilaha illallah kita baca wiri apa sekalipun apa semua sekali kita baca Quran banyak begini-begini ha? itu bagus tapi kena ingat bahawa Tok Guru kita Nabi dan Tok Guru kita ajar kepada kita bahawa umat Islam ya ayuhallazina amanud khulu fisil mikafah program ni kita jangan ambil sejokin Bawa oh, orang joker itu patuh itu orang joker lain Tak tahu apa Jangan Tak kena dengan Nabi Sebab apa? Kalau kita buat lagu tu Dia tak masuk zulumas Kedelapan-kegelapan yang boleh memesongkan manusia Yang boleh merusakkan akidah manusia Yang boleh merusakkan iman manusia sebab I'm not sure tak ada lolo nabi sallallahu alaihi wasallam yang bawa Islam orang Islam. tak betul dengan nabi maka tak betul manusia betul dengan nabi maka betul manusia lalu Allah sebut summal ladzina ya orang yang kufur kepada Allah ni mereka cuba mencari sesuatu yang boleh menengutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Faisal dia. Pisah, dia, gok, dia, pasar, dia, gok, dia Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pisau juga, dia cari pasal juga supaya dia boleh menengutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya cermin dia, puasa cermin dia. Dia maka pada kita. Tapi tebal juga dia cari benda yang menyembutukan Allah. Sebab apa? Sebab dia dihasut oleh zulumat yang baru. Macam-macam zulumat yang mengancam kita, menghasut kita. Supaya kita terpesong daripada jalan Allah SWT. Dia beri nga awal-awal mekuh lagi ayat lainnya. Allah peringat Kenapa orang Islam akan berpindah di Madinah Bila berpindah di Madinah Macam-macam gaya Macam-macam peseng -macam Gaya hidup yang baru Suasana yang baru Ancaman yang baru Yang akan dihadapi oleh umat Islam Patutku hari kita dia getok sikit Kualadzi khalatakum minti Ke manusia kena ingat Aku wakmung daripada tanah Ya'ni Adam alaihissalam Summa qabar ajalah Lepas pada tu aku tetapkan kepada mereka ni Ajalah Ada ajal Ada mahu Para alim ulama ada kata ajal Ajalah sini mahu Ada yang mengatakan umur dunia Ada yang mengatakan macam-macam ha, Ada yang mengatakan Waktu kita tidur ha, Semakobo Semakobo ajalan Waktu kita kerja masa tidur Tak khabar apa satu Wa ajalum musamma Iaitulah kita Masda nah, ada ulama kata lagu tu walaupun pendapat ini pendapat yang agak lemah ada ulama yang mengatakan bahawa daripada kita hidup summa qada ajalah kita hidup ni lama mana muddatul hayat dunia lama mana kita hidup atas dunia wa ajalun musamma iaitulah kita akan berdepan dengan mati dan hari akhirat pokoknya lagu mana penafsiran tak ada masalah cuma Allah dia nak peringat kepada kita manusia supaya kita ingat duduk atas dunia ni aku ni daripada tanah klik pun klik tanah klik tanah ketua negara balik tanah raja balik tanah rakyat balik tanah hormat balik tanah datuk balik tanah tan sri balik tanah kadang-kadang Tan sri kehodegah tu hak pinggang sama qada ajal Kemudian wa'ajalum musamma. Kalau kita ambil pentafsiran, wa'ajalum musamma yang mengatakan kita kehidup balik selepas daripada mati. Fatu Allah tanya, "Samma antum tamtarun?" Agak-agaklah. Mulut berasa syok lagilah. Bila dia tanya? Lepas daripada kita batik, oh, daripada lubat kubur, duduk cukur depan Tuhan, eh? dikruh oleh Allah secara paksa, ramai-ramai duduk depan Tuhan, eh? tu saya tanya, berapa hari ni, Berasa syok, lagu-lagu lagi? Agak-agak, berasa agak lagi ke manusia yang boleh kita minta tolong selain daripada Allah waktu ni Ada lagi ke agak-agak? Bila tu saya tanya? Tanya selepas daripada tubit lubat kubur. Tapi dia cerita wawah dalam Quran Supaya kita ni Maknanya kalau kita menyesal pun Kita tak boleh nak salah Tuhan Aku ada dalam suratul an'am Mu baca dia Mari bulan Ramadhan agak beranggut ni baca Kata Quran agak beranggut ni Nuh baca dia benda ni Allah akan tanya Selpah daripada kita dibanti ha? Syofah duduk depan Tuhan Allah akan tanya kita Oh, buana hari ini. Agak-agak berasa syok lagi. Tak? Berasa ragu-ragu lagi. Tak? Berasa tak agak lagi kau kuh. Berasa ada lagi kau benar-benar lain. Selain daripada aku pada hari ini, yang memboleh ambil munafak. Maksudnya kalau orang berdua dengan Pak Kapsa, tunjuk-tunjuk ha? hari ini Pak Kapsa. Ha? Tak ada tak. Patak belah mana sekalipun, kalau dah masuk kubur juga habis. Habis. Mereka pun tak boleh tanya Tanya Datuk Seri da. Tak tanya tak Hei mu Pak Mak pun dia kata hemu, Datuk Seri pun dia kata hemu, mu Marilah Datuk Presiden lagu mana Presiden mereka itu hemu, mu Mayak ke dalam Amamu wat berapa Mudamu lagu mana Botol berani Dia akan tanya Sehingga kepada kiam Dalam tauhid kan kita baca Mata kita klik pun dia tanya lagi apa kita kelik dia kata muk mata puku sekian dia sekian Rizki eh mu apa gapo Dak kalau maka puku ho lagi tadi Kelik mata pun dia tanya Sok ketu he tak tanyo tadi kita pilih pemimpinlah Sok ketu he tak tanyo kelik mata dalam tauhid Tua tanya, mukelik mata lagu mana? Kelik mata, ni nengak Tuhan. Nengak aku aku mukelik mata. Cuba kita jangan kelik tahu. Aku wak-wak dia tu. Lima menit, Kali gabung benar. Dia kalau boleh tahan lima menit. Mukelik ni nengak aku. Waktu mukelik mu tengok berapa? Tak kira lah pilih pemimpin ni tak tanya. ni tak apalah kita siapa soalan ni. Melaikatnya tu. Semua sekali ditanya oleh Allah, sebab itulah Allah dia tanya kita. Wahwal wahwal Allahu fi samaati walal. Allah hadap darabku, langit bumi hadap darabku. Ya allahu silroqum wa ya allahum mataksibun. Semua sekali aku tahu. Silroqum, hak membuat sejagat tersembunyi pun aku tahu. Wajah hak membuat sejagat jelas pun aku tahu. Wa ya allahum mataksibun. Semua sekali amalan amalan nak membuat, semua sekali aku tahu darabku. Ya nyodoh gitu. Dalam tiga ayat suratul an'am an. supaya kita tanam benda ini di dalam jiwa kita dan insya Allah akan memberi manfaat waktu kita berdepan dengan selok belok kehidupan yang penuh cabaran ini insya Allah dan saya tidak nak panjangkan lagi kuliah pada pagi yang mulia ini apa yang baik datang daripada Allah apa yang tidak baik datang daripada kelemahan dan kejahilan saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين، حمد الحامدين، حمد الشاكرين، حمد اليهافين، عما هو الكافئ وما يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنشينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقديلنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلونا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحيم Allahumma inna naja'luka fi nuhuri adaiina wa na'udhu bika min syururihim. Allahumma inna naja'luka fi nuhuri adaiina wa na'udhu bika min syururihim. Allahumma rudda kaydahum ala nuhurihim. Allahumma baddik shamlahum wa farrik jama'ahum. Wa shaktif kalimatahum wa zalzil aqdamahum. Wa sallit alayhim kalban min kilabik ya qahari ya jabbar ya muntaqim. اللهم يا موزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين اللهم من أراد بهذا الدين خيرا فوفقه إلى كل خير ومن أراد به شرا فخزوة العزيز المكتدرين يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي لبنان وفي كشمير وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم ثبث أقدامهم وانصرهم على عدوهم اللهم ألف بين كلوبهم كما ألفت بين المهاجرين والأنصار اللهم دبرهم فإنهم لا يحسنون التدبير اللهم يسر لهم ولا تعسر عليهم اللهم تممهم بخير اللهم تممهم بخير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يسكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تكبير الله